Capitolul 31. Religiile Eurasiei Antice. Turcomongolii, Figno-Ungricii, Baltoslavii. 241. Vânători, nomazi, războinici. Invaziile fulgerătoare ale turcomongolilor, începând cu Hunii în secolul al IV-lea și sfârșind cu Timur Lenk 1360-1404, se inspirau din modelul mitic al vânătorilor primitive ai Eurasiei animalul carnivor urmărindu-și vânatul în stepă. Caracterul neașteptat și rapiditatea incursiunilor, masacrarea unor populații întregi, nimicirea semnelor exterioare ale culturii sedentare, orașele și satele, îi apropie pe călăreții huni, avari, turci, mongoli de haitele de lupi vânând cervidele din stepă sau atacând turmele păstorilor nomazi. Desigur, importanța strategică și consecințele politice ale acestui comportament erau bine cunoscute peteniilor militare, însă Prestigiul mistic al vânătorului exemplar, carnasierul, juca un rol considerabil. Numeroase triburi altaice revendicau ca strămoșa lor un lup supranatural. Apariția fulgerătoare a imperiilor stepelor și caracterul lor mai mult sau mai puțin efemer îi fascinează încă pe istorii. Într-adevăr, Hunii îi zdrobesc în 374 pe Ostrogoți pe Nistru, provocând migrația precipitată și în serie a altor triburi germanice și pradă, plecând din pustia panonică mai multe provincii ale Imperiului Roman. Atila a reușit să supună o bună parte din Europa Centrală, dar la scurtă vreme după moartea lui, în 453 hunii divitați și dezorientați dispar din istorie. Tot astfel, uriașul Imperiul Mongol, creat de Gingis Khan în 20 de ani, 1206-1227, și mărit de urmașii lui, Europa Orientală după 1241, Persia, Iracul și Anatolia după 1258, China în 1279, decade după ratarea cuceririi Japoniei în 1281. Timur Lenk, 1360-1404, care se considera urmașului Gingis Han, a fost ultimul mare cuceritor care s-a inspirat de la modelul carnivorelor. Să precizăm că toți acești barbari, irupând din stăpele central asiatice, nu ignorau unele creații culturale și religioase ale popoarelor civilizate, De altfel cum vom vedea în dată, strămoșilor, vânătorii preistorici și păstorii nomazi, beneficiaseră și ei de descoperirile tehnice înfăptuite în diverse regiuni din Asia meridională. Populațiile vorbind de limbi alta aici au ocupat un teritoriu imens. Siberia, regiunea Volgăi, Asia Centrală, Nordul și Nord-Estul Chinei, Mongolia și Turcia. Se deosebesc trei ramuri principale. 1. Turca Comună, Uigură și Agatai. 2. Mongolă, Calmică, Mongolă, Buriată. 3. Manciu, Tangusă. Nota 1. Ipoteza unei familii lingvistice uralo-altaice, incluzând de asemenea fineza și maghiara, a fost părăsită. Închei nota. Habitatul inițial al popoarelor altaice a fost probabil stepele din jurul munților Altai și Xinhai, între Tibet și China, întinzându-se la nord până în Taigawa Siberiană. Diversele grupuri altaice, precum și populațiile fino-ucrice, practicau vânătoarea și pescuitul în regiunile septentrionale, nomadismul pastoral în Asia Centrală și, într-o măsură mai mică, agricultura în zona meridională. Din preistorie, Eurasia septentrională a fost influențată de culturile, industriile și ideile religioase sosite din sud. Creșterea renilor în regiunile siberiene a fost inspirată de domesticirea calului, care a avut loc probabil în stepe. Centrele preistorice comerciale, de exemplu cel din insula Cervilor de pe lacul Onega și metalurgice, Perm, au jucat un rol important în elaborarea culturilor siberiene. Ca urmare a acestui fapt, Asia Centrală și Asia Septentrională au primit treptat idei religioase de origine mesopotamiană, iraniană, chineză, indiană, tibetană, lamaismul, creștină, nestorianismul, maniheană, la care trebuie să adăugăm influențele islamului și recent pe cele ale creștinismului ortodox rus. Trebuie să precizăm însă că aceste influențe nu au izbutit întotdeauna să modifice sensibil structurile religioase originare. Anumite credințe și obiceiuri specifice vânătorilor paleolitici mai supraviețuiesc în Eurasia septentrională. În multe cazuri se recunosc mituri și concepții religioase arhaice sub aparența lamaistă, musulmană sau creștină. Nota 2. Documentele scrise sunt puține și tardive, câteva aluzii în analele chineze din secolul al II-lea înaintea erei noastre și la unii istorici latini și bizantini din secolul al IX-lea era noastră, privitor la campaniile lui Atila. Inscripțiile paleoturce de la Orkhon din Mongolia, secolele 7 VII și 8, și literatura elaborată în jurul cuceririlor lui Genghis Han, la care trebuie să adăugăm relatele călătoriilor lui Marco Polo, secolul al xiii și ale primilor Catolici. Abia din secolul al XVIII-lea, scrierile autorilor europeni aduc informații mai coerente privitor la credințele și obiceiurile Eurasiei. Închei nota. Drept urmare, în pofida diverselor sincretisme se pot distinge anumite concepții caracteristice. Credința într-un zeu celest stăpând peste oameni, un tip specific de cosmogonie, solidaritatea mistică cu animalele, șamanismul. Însă marele interes al religiilor asiei centrale și septentrionale rezită mai ales în creațiile lor de structură sincretistă.